Притискаючи до себе Джоша, який ледь чутно заскапчав. По нього? Вона кивнула на пса. І не по нього не бійся, з прикрістю відмахнувся великий здрайце. Хоч і варто було б. Хочете розвеселю, не хочете? Ну, тоді все одно розвеселю. «Сам не знаю, навіщо я тут?» «Я бачу тебе побачити, злодієчко моя!» Диявол сумовито посміхнувся, вмощуючись поруч та вдаючи, ніби хочу обняти Марту за плечі. Марта вже хотіла відсунутися, але чомусь цього не робила, тільки мерзлякувато скулилася. Помовчали. Спасибі, не до речі, буркнув раптом Михал і затнувся мов би, присоромлені. Кому ж, щораз дивувався, перо? Кому ти дякуєш? Мені? Тобі, яківнув Михал? "За те, що і Марті, і мені допоміг тоді живими піти. От уже від кого не чекав допомоги. Але все одно спасибі. я в неврозглублений здраці не здобувся на слово. Запала напружена пауза, під час якої аббат Ян думав, що за простим спасибі криється «спаси Боже», хоч, правда, більшість про це давно забула. «І що ж ти збираєшся тепер робити?» знову першою не витримала Марта. «Адже я розумію, Ох, нічого я вже не розумію. Тільки ж від тебе просто так не відчепишся. Що робити я тебе питаю. Та не знаю я. Ледь не вигукнув диявол у вічій жінці, бризкаючи слиною. Не знаю. Колись мені було зле, якби ти знала, злодієчка, як мені було зле. Неправильне це слово, немає таких слів у людській мові. Це треба пережити самому. І зараз мені погано, але зараз мені саме погано. Я вперше в житті відчуваю саме таке, вперше відчуваю правильність сказаного. Ну навіщо, якого чорта тебе занесло до відня, злодіючко? Здавалося, північе перо, забувшись, розмовляє сам з собою, але всі слухали його, затаївши подих. Ніхто з п'ятьох не міг собі уявити такого диявола. Він що каятись? намірився, здивувався Абат'ян. Господи, прости мене грішного. Може, і для нього ще. Не все втрачено Колись я відчував це Кожною миттю свого існування Вів далі великий здрайці Кожною миті вічна мука Я міг лише сподіватися Що колись зумію це припинити Зникнути, не бути Ой, як же я хотів не бути так, я мучився завжди, а муки інших були такі дрібні та жалюгідні порівняно з моїми власними, що я просто не помічав їх, як не помічаєш мурашок під ногами. Але до зустрічі з тобою, злодієчко, до сторожки в лісі на околиці Відня, мені принаймні було все зрозуміло. Ціною мук своїх і чужих я збирав викуп, що мав позбавити мене від проклятого існування. Я знав, що це буде не скоро, що доведеться витерпіти вічність, а потім ще одну вічність, але це буде. І до колишніх мук я вже почасти перетерпівся, звик до них, як до неминучого. Лише іноді, коли я відчував у собі руку пекла повною мірою, мої страждання ставали нестерпними.